Arua lagun, girue derrean egin zieten ongietogi askaineko plazan Aratz Gomez eta Arkaitz Esaez Euskal presoei. Askain daga, Aratz Gomez berakitza itza hartu zuen, bere esan nimen duen helarazteko, txustengu zabala eskerhtu zuen, oreino preso direnak oraitara ziaintzin. Bizita gutum eta herria loturik segitzen lagundu nau. Herrian, Euskal preso politikoen eta senideen eskubideen alde egindako ekimenak bihotza beroton naute. Nola mugitu zareten ikusteak are gehiago. Eta orain batzuek pentsa dezakete azkainen ez dela gehiago herritarrik preso izanen, baina ez. Oraindik 300 pico euskal preso politikoetik gora geratzen dira oraindik mugaren alde bietan urrundurik eta sakabonaturik. Horiek ere azkaingo presoak dira. Gure presoak dira. Eta ez dago bakiaz, edo elkar bizitzaz, mintzatzerik hauek etxean izan arte. Manera berezi batez zen eskalagunaz horritu zen ere, eta Katarunaren mogoka ere azpimagatu zuen, Txumaimurua egita garen bi bertxoen artean. Berotasun hau izan dadila, luzerako xosegua, luzerako xosegua. Gohkak ere itzaaktu zuen okduan Azkain Eko Komitearen izenean eta unek ere bereziki aratzen bikotea aipatu zuen. Zabgina, Zabgina <gülüyor> guretako izan da elkaktasunoren uh, adiazgarri nahusia. Zabgina dugu laik ez nahut ziziotasuna ere, erantzko hitzik gaitu bidea etzen prezeski militantea, bere bidea ere mandu eta guri arritu gaitu. Beti, humore honeaz onarekin, bere apaltasunean, guri bidea erakutxe dauku, dauku elkartasunaren bidea. Azken finean erraital dugu gure izargorria izan zirela. Iizar gogia zagina aratze gomezen ebikotea beraz, eta bururatzeko orduan komiteko bestekie bat Gibelerat sobat bota duena ikusteko zerbide egin den hogeitazi diogu atxilotuak izan ondotik aratzeeta harkaitza salbaiki torturatuak izan zirela entzuten dugu Mikel. Egia da ondotik jakin, jakin zen ere basaki torturatuak izan zirela hori nolak kudeatu zen, Ba egia egen beldu garekin, eta testigantza gantza asko eginditugu egia onkitzeko. Uh, Aztapenean aktua ginen argdi bezala. Gure egian egia da teroristak ginela, uh, gure inguruko jendea gohiak ginen. Eta zailazen astapenean urtez urtez uh, segitu dugu lanean, uh, espikatuz haratzen kasua etzela kasuak erra, zirela garaian sortzi bat preso, eta orduan duan erriko etxarekin, jandearekin, gutunak eginez, baskaria, konzertuak antolatuz, ba saiatu gira gizarteratzea aratzen kasua eta beste presuen kasua errekiko. Eta gaur, erriko plazan ongietorria, azkaineko erriko plazan, pilota plazan, zinez biziki barnatua da, azkaineko errian, gaiak? Hemen sortzi gero egia da lagun asko Uh, haien buruari, uh, bueltak egin dituzte eta presuen kasua uh, abertzale mugimenduan edo ez abertzale mugimenduan bana, uh, banalizatua izan da eta haratz uh, jende asko onkitzen zuen abertzale mundutik kanpo beraz horrek uh, asko onkitu du eta nire utz, niretzat uh, azkaingo egiak uh, asko aldatu da Uh, aratzen gain, bo gaztetsa ere eta egin mugimenduarekin ere bai Me, uh, niretzat uh, emezortzi gero ikusten da gauk egun uh, zenbait jende urbildu den uh, azkainetik edo ez azkainetik erakusten du ze bojoka egin dugun eta bojoka horrek uh, lortu dugula zerbait egiten baina erratzen eh, duten bezala aratzek eta ez da bukatua Hordartzen diren kideak justezia ziragose Irek ditzagun bideak askatason eta baket